ni ndani ya kanisa la Adventist wa sabato la Nations of Praise lililoko katika mtaa wa Eldridge and the Westheimer jijini Houston katika jimbo la Texas ya hapa Marekani na hapa ninaikuta kwa ya Voice of East Africa yenye waimbaji patao ishirini wa toka Afrika Mashariki ikiwa mazoezini La so la tino do, do ti do, ti la, do ti so fan so fami do, so fa do do re do re. Jim Nahashon ni katibu wa kwaya hii ambaye ananifahamisha kile kilichofanyika hapa ambacho kimewafanya wakutane kwa ajili ya mazoezi. Um, hii mikutano sana sana kama unavyojua utaanza Agosti huu mwezi tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na nane. Uh, Tumejiandaa kabisa uh, kujitarisha kwa sababu ya hii kwaya ya Ambassadors of Christ ambao tayari wamefika mji wa Dallas. Tumejiandaa sana kufikia roho nyingi sana. Sana sana kama jana tulikuweza kukusanya majina kama hamsini ya kuweza kuwafikia huu mkutano kabla haujaanza na ukianza. Hao watu 50 watu wa aina gani? Hawa ni watu wote ambao tunajua hawaendi kanisani ambao ni watu kutoka sehemu ya Afrika Mashariki na Kati. Mm -hmm. Kwa hivyo tulichukua hayo majina tukayaombea jana. Alafu tukaweza kuyapatia majina kwa wachungaji na namba zao ili waweze kuwapigia simu wakiandaa Pastor Muhando akija pia aongee nao. Uh, Pengine nafasi ya kwaya kwa yako sasa uh, itakuwa ni ipi katika mikutano hii. yangu ni Voices of East Africa. Uh, Voices of East Africa imekuwa ikiimba kwa kipindi kirefu kuanzia mwaka wa elfu mbili na nne. Uh, katika tuko hapa Houston wa sana sana tunashiriki kanisa ambalo ni jipia la Nations of Praise SDA Church ambalo tulianzisha mwaka wa 2016 uh, ni kanisa ambalo ni changa lakini limeweza kufanya mambo mengi sana N nini imekuwa changamoto kwa kwa yako hasa kufanya vizuri katika uh, masuala mazima ya uimbaji unajua nchi ya marekani uh, iko na shughuli nyingi sana Watu schedule zao huwa zimejaa. Watu wanafanya wengine wanafanya masaa kumi na sita, wengine wanafanya masaa nane na mischedu tofauti. Sana sana katika mazoezi inakuwa ni changamoto sana kupata watu siku moja ambao wanaweza kuja wakakutana kufanya mazoezi. Tuliamua tuwe na uh, tuweze kuwa uh, na siku kama tatu za mazoezi. Na hizo siku tatu ni Ijumaa, uh, siku ya Sabato na Jumapili. Masaa mawili mawili mawili na hata katika hizo siku tatu unapata si watu wote ambao utaweza kuwapata kwa sababu ya schedule za kazi lakini at least mtu ataweza kuattend moja ama mbili mm -hmm. nini uh, wito wangu sasa kwa wakazi wa maeneo haya Houston kwa ajili ya kuhudhuria mkutano huu ambao utafanyika hapa kanisani kwenu ambassadors of christ pamoja na declaire Muhando, wakeendesha mkutano hii. wito mkubwa sana wito mkubwa sana. Tuliweza kutumia Ambassadors of Christ kwa sababu jina lenyewe linajulikana na kila mtu. Na hili tulijua ya kwamba mtu yeyote ambaye atasikia Ambassadors of Christ ataweza kuja kutazama kwa sababu hii ni tu ya kwanza Marekani. Sasa wakisikia hii Ambassadors of Christ, wataweza kuvutiwa kuja kanisani. Wakija kanisani, sisi wenyewe Pastor Muhando ataweza kuhubiri na ataweza kuita wito na sisi wenyewe kama kwaya na kama waumini wa hili wa kanisa la Nations of Praise tutaweza kuwakumbatia na upendo na kuwaonyesha jinsi ya kuwa Adventist ambao ni waaminifu na wa Adventist ambao wamejawa na upendo ili wazidi kuendelea kwenda kanisa. Kanisa lenu lina waumini wangapi? <laughs> waumini Sabini tu mm -hmm. lakini ni waamini ambao wana roho kubwa kuliko uh, idadi. Uh, tuseme ya kwamba ungesema kama kanisa la watu sabini wataweza kuleta ambassadors kutoka Rwanda itakuwa ngumu lakini tunamtumaini Bwana. Tunajua tunapoenda kufanya kazi ya Bwana anafungua njia zote. Tumeweza pia kushirikiana na watu wa East Africa. Tumehusisha watu kutoka East Africa wote wakatusaidia katika fedha ili kutuwezesha kuja. Angelika Abulake amewahi kuimba kwae ya Kinondoni ya jijini Dar es Salaam na ni mwimbaji wa sauti ya pili wa Voice of East Africa pamoja na mambo mengine ananieleza alivyojiandaa kushiriki katika mkutano huu Nimejiandaa vizuri sana kwa kweli nina hamu kukutana na mchungaji muhando halafu na waimbaji wa Ambassador nimekuwa nikiwasikia for so many years but sasa hivi nafurahi sana kwamba nitaweza kukutana nao nimefurahi kwa kweli na nawasubiri kwa hamu sana. Yaani bado sijamini macho yangu mpaka nikiwaona. Furaha yangu na tumaini ningekuwa naweza kuionyesha bati moyo wangu umejafara sana. Tunafamu uh, ndio naweza kusema. Tunafahamu kwamba kuimba kwaya kinondoni Dar es Salaam. Uh, pengine unapoimba hapa katika kwaya hii ambayo mnaimba hapa waimbaji wa kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki wa Adventista wa Sabato uh, unakumbuka nini nyumbani kweli nakumbuka nyumbani sana kusa mimi ni mwimbaji wa, wa kwa kinondoni hiyo itabakia milele mwimbaji wa kwa kinondoni hata nikiwa kwenye gari yangu nasikiliza nyimbo za kwa kinondoni hata jana tu nilikuwa nasikiliza na kila nikisikiza inanikumbusha sana nyumbani nakumbuka wenzetu ambao tuliimba nao wengine tumeshawaacha wametuwacha wametangulia like wametwaga kwenye maisha haya ya duniani inanikumbusha kila wakati yani kinondoni damu nitasema hivyo watu wanaotoka nyumbani wanakuja hapa Ponije kunikumbuisha nyumbani ninafurahi sana nafaridhika. Wewe ni mama, pengine unapata changamoto gani kuja kwenye mazoezi, kuangalia familia lakini pia kuwajibika kazini? Hivi nikija kwa mazoezi na nibebane na watoto wangu wote ninao hapa. Na kazini saa nyingine lazima nitokee kazini nije mazoezi kwa moja kwa moja. Lakini nashukuru Mungu ameweza kuniwezesha kanipa nafasi siku ambazo ninaweza kuwabeba nikija nao na siku nyingine naweza kuacha baba yao na waangalia na kuja hapa lakini nimejaribu kuto kukosa mazoezi siku zote ambazo tunaimba na ambayo tuna hudumu kwenye mimbali mm -hmm. kwa hiyo ninashukuru Mungu ameweza kunipa ratiba ambayo inaniwezesha kuendelea kumtumikia nini ujumbe wako kwa wimbaji wa Tanzania nawapenda nao messi natamani siku moja kwa ya tofauti tena iweze kufika hapa lakini kwa mapenzi ya Mungu tutajaribu tena kila tunapoendelea kuleta kwa ya tofauti kila wakati ambapo tunataka kufanya tukio hapa kwa sababu wanatufariji sana na tunakumbuka nyumbani na watu wa hapa wanapenda wakiona kwa yengine wanakuja hasa kutoka huko nyumbani kwetu kwa hiyo mm. tunaendelea na tushikane pamoja kwenye kazi ya Mungu na jina lake liweze kuinuliwa na kurudi kwa hii itakuwa ni mara ya pili kwa kanisa la World o sabato la nations of praise ambalo lina miaka miwili toka kuanzishwa kwake hapa Houston ambako kunaelezwa kuwa na watanzania wengi wanaoishi hapa kuliko maeneo mengine nchini Marekani mabapo mwaka jana liliowaleta waimbaji wa the light bearers toka jijini Dar es Salaam Tanzania kuroka hapa Houston ambalo ni miongoni mwa majiji matano makubwa nchini Marekani mimi ni maduwe manu <tune>